N-aș putea și s-a când am fost era o atmosferă foarte liniștită și Aha. acolo copiii mm. dormeau, ceea ce nu așteptam să doarmă tot, tot copii la o anumită oră din mm. seama